Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Inna alhamdulillahi na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min sharuri anfusina, wa min saiyyati amalina, may yahdihi illahu falamudilla lah, wa may yudlid falamudilla lah, wa ashkadu an la ilaha inna عليه wa ashkadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa alihi Još ovdje govorimo o Hanifijskom mezhebu. Ovo je drugi dio. Odnosno, govorimo prvenstveno neza obilazna je stvar govoriti o Hanifijskom mezebu, da da se ne govori o Ebu Hanifi, no Manu ibn Sabitu, Rahimehullah, imamu ovog umeta, oko čijeg imameta su složni učenjaci, oko čega nima sumnije, oko čega su složni učenjaci da je on odehlo Lilma, da je veliki učenjak i da ima veliki značaj i ostavi, da umetu i ostavi veliki trag za kojim molim Alažešanu da ga nagradi. Dovoljno je ono što smo spomenuli prošli put, kao što kaže Abdullah imam Barek za Ebu Hanifu, da Ebu Hanife afqahun nas. Ebu Hanife znači naj čovjek sa uh, najboljim i najvećim fikhom, odnosno razumijevanje vjere. Ili kao što kaže Imam Šafija nasu fiqi ayalu na labi Hanife ljudi su u fiku nezaobilazni da se nezapozzano da se vratiti na Ebu hanifu. i tako dalje što su govorili učenjaci pa po Zubija koji kaže Imamet imametu fil fiqh kaže uh, vočstvo imamet u fiqhu wa daqa'iqihi i njegovim detaljima musallamaton ila hadhal imam koji ono se prepušta i pušteno je ovom imamu on to zaslužuje on kaže wa la shakka fihi oko ovog a, nema sumnji pri nego što nastavim tematiku uh shodno odono što što sam uspio da da da saberim da samo spominem jednu stvar koja će nam trebati u nastavku govora, a to je ono što bilježi imam muslim u svom sahihu e, prenosi govor u hadisi koji govori o o zevađul mut'a odnosno o braku muti ili mut'a ispravnije reći e, brak koji bio dozvoljen privremeno pa je poslije derogiran zabranjen Uh, i prenosi ima muslim uh, u verodosnom lancu prenosilaca spor koji se desio između Abdullahi ibn Zubaira i Abdullahi ibn Abbasa radijalahu anhum a to je da je Abdullahi ibn Abbas uh, bio stava da, da muta nije derogirana promijenio taj stav narod tada je bio uh, ovogovno za vrijeme kada Abdullah ibn Zubair bio khalifa, kada je bio umek, prije nego što je a, hađač ubio i, i ukinuo njegovu hilafet. Pa su njih dvojica a, raspravljali se oko toga. Znači, Abdullah ibn, Zubir, a, Abdullah ibn Abbas je smatrao da, da, da mut, a, brak muta nije još za, a, da nije derogiran i spominjao je predaje koji on zna koje su došli do njeg. A Abdullah ibn Zubir, suprato tome, A onda se naljutio Abdullahi ibn Zubair i rekao mu, kaže, ef'al bi nefsik, kaže, uradi ti sam, ti uradi taj brak, primijeni ga u praksi, kaže, le aržu menneke bi ahđareke. Ja ćete sigurno kamenovat sa kamenjem. Jako, jako ja, žestoka retorika. tijedom da mu ka, da pošto naš znači, Abdulah ibn Zubair bio halifa pošto bio on halifa htio reč da će ga on spriječiti da će ga spriječiti snagom vlasti i da će ga kazniti ako to uradi a, o čemu se vodi radi naravno jel pazite opšte poznata je stvar da Abdulah ibn Abbas a, radijallahu da je veći ih znanja od Abdullah ibn Zubaira je da više je znanja odak prenijeto da veći većih znanja je da je uh, habrul umma wa tarjumanu tarjumanul Kur'an i tako dalje poznato uh, sa fadlom Abdullah ibn Zubaira radijallahu anhuma ejmejn uh, pojenta ovoj ove predaje u tome uh, što se zna 10 nije sa ciljom da govorimo da a, ko je upravo nije upravo, naravno da je upravo bio Abdule ibn Zubir i da je, da, da je pitanje tog propisa derogirano pojenta ovdje da se zna desiti među a, velikim ljudima, među učenim ljudima da se zna desiti spor koji a, izazove neke teške riječi i čo, to je čak prenes jedno određeni ashaba jednih prema drugima i tako dalje ovdje naravno govor je ovdje riječ, riječ je o stvari o vjeri, o krupnoj stvari znači nisu oni razlišli oko neke bezazljene stvari i nebitne stvari, nego je riječ bilo, riječ znači o krupnoj stvari o propisju vjeri i kad je to u pitanju znači desi se da zaoštri jedna ili druga strana pa tako znači iz tog konteksta ovu, ovu predaj navodim svjesno iz razloga da bi razumjeli ono što ćemo nešto spomenuti što su neki učenjaci naročito učenjaci hadisa uh, prigovarali Ebu Hanifi, što su imali uh, određeni, uh, žestoki govora protiv njega. Vidjet ćemo zbog čega. Uh, znači, to se može desiti i zna se to desiti. <hums> Međutim, ono što je uopšte poznata stvar i što je kod nas jasno kod dan, a to je da je stvar koja koja je znači, uh, preživela, a to je da je Ebu Hanife Uh, a njegov Imamet njegovo vođstvo u vjeri, njegovo znanje, uh, pogotovo u fikhel, da je to stvar jel, opše poznata. Uh, I oko toga jel uh, skoro da u, u potonji vrijeme nema uh, nema rasvre osim od onih koji pogrešno razumiju ovo neke stvari koje su prenesene ili imaju sljede strast ili imaju džehla kod sebe. Pa tako da nalazimo jel recimo učenjake, učenjaci koji su došli posli Znači, nekom četvrtom, petom ili šestom stoljeću, poput imama Zehebja i bin Tejmi i bin Kaima i bin Kethira, i bin Abdul Hadi i da ne govorim učenjake poslije toga koji jel, ne spomenju, kao da je ta stvar završila to što je pri, prigovoreno Ebu Hanifi, ne spomenju ništa što je, što, što, što je spomenuto i zapisano od učenjaka koji su bili suvremenici Ebu Hanifi ili oni po, poslije njih. Naravno, ovdje govorimo, znači svaki uh, čovjek, uh, makoliko bio učen, sklon je grešci i može da pogriješi, pa tako i najveći učenjaci ovog umeta. Oko toga nema delime, to je opšte poznata stvar. Uh, sada da nastavimo govor o Ebu Hanife, prije toga naravno samo da posjetim letimično. Posjetim, jel, da smo, e, o zadnjih stvari koje smo govorili, a to je koje su osnove i temelji e, mezheba Ebu Hanife, odnosno i njegovih učenika, hanefijskog mezeba. Prva stvar koju sam spomenula to je da se oslanjaju u, a, u a, propisima sa kojima se došli u, u hanefijskom mezheba, Oslanja se prvenstveno na Koran, na Sunnet i i stavove ashaba. I to je ono što smo prenijeli od Ebu Hanife kada je upitan, jel, Ovaj, odakli crpiš, propiceš iz čega uzimaš, pa rekao iz Kur'ana pa ako najde Kur'an, onda sunetu, ako ne najde sunetu onda od, uzima od ashaba ako se ashabi raziđu i zabere od bilo koga od njih osim ako se složi, naravno a onda poslije toga kaže, jel, ako, se, ako stvar dođe do toga da se raziđu jel, spomenuje učenjake, suvermenike njegove po podbijen Serina Šabija Ibrahima, Ibrahim Nehajja kaže onda jel i ja i kažem svoje mišljenje potom pitanju a onda u drugom drugoj predeki kada su spomenulo kada je upitan šta ako se tvoj stav kosi i suprotstavlja ono što je došlo u Koranu, kaže ostavite moj stav uzmete ono što je u Kur'anu šta ako se tvoj stav a, a, kosi s ono što je došlo u sunnetu kaže ostavite moj stav uzmete ono što je u sunnetu I onda šta, se tvoje mišljenje kosi sa onim a, a, što je preneseno od Azhaba, kaže, stavite moje mišljenje i uzmite ono što je preneseno od Azhaba. Znači, to je u stvari opšte poznate, preneseno od njega. Pa smo poslije toga spomenuli da je u hanefijskom meso, pa tu je preneseno preneseno od Hanife, od Ebu Hanife, a, a to je da Haber Wahid, reksimo, znači, a, da napominjemo, znači, da sunet učenjaci dijeli na Hadisa znači, ukupno sve što je preneseno od poslonika, sam svanim, zna i Haber Vahdi ili Aziz neki ubacuju tako da ova, ova tročalna, trodijelna podjela je a, također poznata znači, e, Motevacu e, poznato je njegava definica Mešhur takođe koji je prenesen od, od, od velike, veće skupine učenjaka odnosno ravija u, u, u jednoj generaciji ali Haber Vahdi znači ono što se prenosi od od pojedinaca ne stiže ne, dosti, ne prelazi broj trojce u jednoj generaciji a Haber Wahid da bude vjeredostajan, znači riječ je o vjeredostajnim hadisima. Kod Ebu Hanife, znači, su, odnosno u Hanefijskom Mezebusu, postoje tri šarta da bi se prihvatio hadis koji je Haber Wahid, znači vjeredostajan hadis koji ni nimotovatir mešhur, postoje tri šarta da bi se prihvatio. Prvi šart da Ravija koji prenosi taj hadis, da on ne dođe sa fetom koji je suprotno tom hadisu. Pa oni taj hadis odbacuju. Takvi primjera je mnogo. Govore, znači nije na cilj da idem u detalje, da e, taki primjer, mnogo da se desilo to da, da su Hanefijsko mezebu zabiri jedan stav, a došlo u vjerovostanom hadisu, zbog toga što je Ravija, Ebu Horeira, Bdula Ibnomer ili neko drugi, što su imali drugačiji stav od onog što su prenili hadisu. Jer oni smatraju da je to razlog slabosti hadisa. Uglavnom, druga stvar koju je a to je da to ne bude hadis od Mima Teumu Bihet Belva, a to je znači da ne bude hadis koji iz oblasti stvar koja se stalno ponavlja kod ljudi, koja je nemoguće da prenese samo jedan ili dva čovjeka od poslanika, to je, mora preniti 10, 20, 30, 100 ljudi mora preniti od njeg. Ta stvar koja se stalno ponavlja, koja je česta, a ne nešto što, je, što se rijetko dešava. I treća stvar da taj hadis nije oprečan kijasu. Znači, zdravom, logičkom razmišljanju koji, na kojim se odnosno zasnova osnove svoga, svoga mezeba. U smislu, ono što su, što su na osnovu šarijaske argumenta uopšteno uzijeli da su to osnove mezeba. Uglavnom, pa smo tu spomenuli. Da smo spomenuli, znači, da je Hanefijsko mezebu, u stvari, da, da su, kaže, ako se ispune ova tri šarta, pa makar bio hadis da daif, oni rade po njemu. Pa, pa se pa poznata skupina hadisa po kojim radi slabi hadisi, a hanefi rade po njima. Poput toga, jel, o, na hadis kahkahe, da čovjek ako se nakašlje, da mu je u namazu, da je pokvar hadis slab, a, onda hadis a, da, je, da je dozvoljeno uzeti abdest od nebiza, odnosno od vrste alkohola, da je dozvoljeno da, je, a, da, da se ne sjeće ruka kradljujući, ako je manji od deset dirhejma došlo u slabom hadisu da je najmanji period hajza da je deset dana došlo u slabom hadisu oni rade po njemu onda radi po hadisu slabom da je uslov da bi se džuma obavila da, da bude to u gradu a ne u selu radići po slabom hadisu a onda imamo spomenuli smo također hadis koji su ono odbili vrdovstven hadis, hadis u Buhari i Muslim koji su odbili zato što on po njima opričan kijasu analogiji a to su po onaj hadis la, la, i hadis sirrul ibla wal ganib nemojte elk prilikom prodaje uh, prilikom prodaje stoke ili deva uh, da uh, ne, ne muzete stoku kako bi naraslo vime pa prosti prodali kao da ona ima velikog govorimo detaljima tog tog hadisa oni rade pod hadisom uh, smatrajući da da je on opričan Kijasu. To su sve spomenuli, znači, prošli put, ovo samo uvodim tematiku, a poslije toga spomenuli da poznati hanefijski meze po tome da su a, dali velikog prostora unta mezeba Kijasu. Narodno, u, u, mimo hududa, mimo kefareta, hududa širijetskih kazni, kefareta i tako, jer to ono štije su određene mjere došle određene, striktno određene širijetskim tekstojima. A... Poslije toga je također poznata refijske mezeb takozvan uh, argument širijetski istih san. To je smatranje uh, po pitanju određenih propisa da, je, uh, da kaže uh, Imam Ebu Hanife ili njegovi učen da kažu ja smatram da je, da je dobro i lijepo da je propis bude ovakav. Asteh sinure ili dođu po, po svom mišljenju. Naravno, ako po njima nema neku direktno šarijeskog teksta. I zadnja sada po čemu je poznat Hanefijski mezab četvrto, a to je da su bili poznati potakosvani hijelima, odnosno izlazima iz teškoća. spomenu smo te neke primjere oko toga. Sad nam, znači, dolazi, ovdje navješu samo jedan primjer ovog što što sam malo prije spomenuo, od ovih zašto Hanefi odbijaju vjerodosne hadise, ne rade po njima zbog ova tri šarta koja su stavljene. Od primjera tog hadisa, od tog hadisa je uh, hadis al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa, hadis mutafek alih. Kaže uh, kupac i prodavac imaju izbora da ponište svoju, to je tekst hadisa, da ponište uh, svoju trgovinu međusobnu svedok se ne raziđu, dok se ne raziđu. raziđu. Hadis uh, prenosi od uh, Abdullah ibn Omara. An an malik. Znači, to je ona, ona rivajet, e, silsile zahabije. E, bilježi ga ima malik u svom uvetio, a ima malik ne radi po ovom hadisu. Znači, ima malik u svom uvetio. Hadis Motefa Galehi kaže, e, našao sam ehlu Medina da, da ne radi po ovom hadisu i e, uzeo da radi po onom na čemu je zateko a, stanovnike Medine i ostavio rad po ovom hadisu. Znači, ni samo Ebu Hanife. Čak, a Ebu Hanife smatra da ovaj hadis je opriječan kijas, analogiju a pa ne radi po ovom hadisu. Na poentu ovog hadisa znači kad su kupac i trgovac kad nešto kupuju i dogovor se i pala trgovina među njima. Ovaj dao uh, novac, ovaj uzeo robu, svedok su na tom mjestu dok se ne raziđu tjelesno mogu da ponište to. To kaže neć predomisao sam se. Haj vrat. Ima pravo. Ima pravo da ponište trgovinu. To je po tekstu hadisa, na tome učeniaka. Svedok se tjelesno ne raziđu Međutim, uh, imam Malik i Ebu Hanifi ne po hadisu, ovdje govorim, znači govorim ovdje o Ebu Hanifi i po tome što on nije radio po ovome, naravno je, se možemo naći ovo kod drugih imama da ne radi po nekom određenu ili ima neko tumačenje, e, drugačije razumijevanje hadisa, kao što je, recimo, kod imama Ahmeda se prenosi e, da nije radio po, po, po hadisu onom da se ne posti dan prije nastupanja Ramazana, Uh, uzimajući stav uh, Abdullahi binomera, znači došlo u hadisu, sumu li rije, rujeti i u Postite kada vidite mlađak i mrste se kada vidite mlađak. Uh, Imam Ahmed uh, radi po da se za onaj dan, sumnjivi dan, prije što se vidi mlađak, onaj 30. dan, da se taj dan za svaki slučaj posti. Zato što Abdullahi binomera rekao. A, znači, a imamo hadis koji je zabra, došla zabrana toga. Uglavnom, uh, Vraćavić se naravio, što je rekao. Znači, može se naći svakom imamu da je, da je nekad slijedeći neko tumačenje, njegovo razumivanje, određenog pitanja, da ne radi direktno po hadisu. Uglavnom, pojenta je da je znači, ovaj hadis je jedan klasičan primjer uh, kako je uh, o strani uh, nekog učenjaka odbija, u ovdje u slučaju Ebu Hanife, odbijen i ne radi se po njemu. Naravno, nisi da se radi po ovom hadisu. Ja. Uglavnom, uh, Nakon ovoga, jel, dolazi nam, ovo samo jedan, jel, e, spominju neke primjere onog što govorimo da, da bilo da, koliko, toliko, toliko jasno. E, sad nam dolazi ovdje ovaj, pitanje da kažemo nešto prije e, da, da završimo tematiku o hanefijskom vezabu, knjigama i tako dalje, da spomenemo ukratko ovaj, Moatekad ebu Hanife, odnosno Akidu ebu Hanife. A onda nakon toga da spominimo uh, kakav je i bio Ebu Hanife u hadisu. To su, malo ćemo daći znači, rezime govora o tome spomenuti, a prije toga da ne, da ne bi ispalo da samo pričamo vazdan nešto negativno i navodimo samo prigovore hanefijskom ezebu, uh, spominjuću ovaj, jedne, jedne odlike, uh, odnosno pozicijne stvari toga što su, uh, što su hanefije, uh, što su hanefije sjeli upraksale, što su došle sa tim udubljivanjima uh, u popitanju kijasa, odnosno izvlačenju značenja pojente ono što je došlo u šarijetskim tekstom korana ili ili hadisa. Uh, znači, uh, oni često radaju na to. Znači, dođe hadis, tek hadisa, on kažu, nije samo ibret uh, u uh, doslovnom značenju teksta hadisa, nego, nego računamo šta znači taj hadis. Pa i značenje hadisa kad izvuku pojentu, onda po njemu napravi propis opšti. To je bilo, uh, znači, nekad potrefe, nekad promaši i tako dalje. Uh, od primjera gdje je, recimo, Hanefijski meze uh, briljirao u savremeno vrijeme, gdje su ostavali mesebi profulali, je primjer, recimo, da ću samo naves dva, a takve je primjera mnogo, recimo, takozvani akdol istisna, a to je uh, u stvari uh, ugovor, ugovor uh, koji je danas, ja ne znam, precizan termin, kako da ga kažem, uh, prije to bilo u Širijac, zove se mesela, uh, širijasko pitanje, se, uh, Selem, trgovina Selema, a to je, recimo, na koji se tome selu vraća, da određena osoba nema novca, a ima mogućnosti da posije. Pa, pa joj dođe kupac i kaže, ja ću ti dat novac, a ti od tog novca kupi sebi sjeme, nađi mjesto gdje ćeš posijati pšenicu, kukuruz, i nakon godnodana kad, kad, kad bude žetva, ti ćeš, dogovore se koliko će on njemu dati a koliko ovom ide jel znači već unaprijed se dogovori koju vrstu hoće pšenci ili i tako da je koliko njemu koliko procenat procetala koliko kome ide geobojca ulazi u rizik jel znači to je poznati selem ta vrsta ta vrsta trgovini gdje se unaprijed da novac A još nije ništa, znači nema ima ništa da ne poslije. Dajati je novac sa ovim novcem, tek onaj koji radi, on treba posijati, kupiti i čekati još godinu dana i da bi došlo sa plodom. To je poznati selem. Hanefi je iz, iz ovog propisa izvukli ovo što danas postoje, a to je da osoba dođe i kaže, dođe kod nekog stručnjaka, recimo uzme ove ovaj što, što se bavi stolarijom, i da kaže njemu hoću da mi napraviš stolariju u kući tog tog tipa. Ovo i ovo, hoću da mi izmisliš ovako onako i dogovori, a naravno ovaj nema, nema novca, nema čega da to uradi. I onda on njemu dadne unaprijed. 3-5 iljada maraka, eto ti, od ti para kup se materijal, napravi na plat svoje ruke i za 5-6 mjeseci, 2-3 mjeseca hoću ovako, ovako da mi uradiš. Po tri mezeba ovakav način ugovora trgovine ili, ili posla dogovora po tri mezeba nije dozvoljen uopšte. Znači, složitvo me znači da to nije dozvoljeno. Samo dozvoljava i ovo što smo spomenuli o pšenci i kukuruza da se poslije. To dozvoljava, da se dadne novac, a da neko poslije, da uđe i to uz neki 7-8 šartova a, a, da se ispuni uslova. Dok su Hanefi je subom on kaže može tu. Ja sam naveo primjer toga stolarije, znači u bilo kojoj vrsti oblasti. Znači, dadneš unaprijed novac nekom, a on sa tim novcem napravi nešto što ne postoji uopšte. I nakon vremena određenog dadne ti proizvod i naplati ono što je uradio. Po tri mezeba to nije dozvoljeno, a po hanefijskom je to dozvoljeno. Znači, ako bi radi po tri mezeba, znači po ovom pitanju bi napravili veliku teškoću danas sa životu, sa vremenom vidu poslovanja, dok to po hanefijskom mezebu je, znači, normalno, učenjaci sva tri ostala mezeba su prisijeljeni danas sa vremenom dobu da rade po hanefijskom mezebom, po ovom pitanju. Oko toga nema dileme. Druga slična mesela je to, je takozvana akile a to je u širetskim kad se desi kad se desi učini uradi neki zločin ubije osoba neku osobu pa, pa onda treba platiti krvarinu ako iz nehatluka greškom ubije drugu osobu ta osoba znači ta osoba treba da dađne krvarinu nasljednicima ubijenog međutim ne daje lično ta osoba koja je greškom ubila nego daje njegovi rodbina njegovi rođaci njegovi nasjednici, muškar odmah, koji kada bi on umruo, naslijedili ga. Iz njegovoj porodici, iz njegovoj porodici su obavljeni za sakupi krvarinu koja je o stotinu deva, koja je o vrijednosti sad nekih možda 200.000 maraka, 250.000 maraka, ne znam tačno, promjenjuje vrijednost. To je krvarina za obijenu osobu nehatlukom, iz grešku. I ne može normalno onaj koji ubi ubica ne može to sakupiti obično, nego njego učestvuju njegova uža rodbina koji bi ga naslijedili da je on umruo. I oni učestvuju sakupljan tog i metka. I šarijeski su obavezni. Međutim, problem je ovdje što savremeno savremenu doba, znači, mnogi ljudi, uglavnom mnogi porod su toliko nemaša da nema šansi da mogu to platiti. Jedno neko može da im, da, im, da im učini uslugu pa za njih plati. Da im pomoć kako dadne. Uh, drugog slučaja nema. Osim što su došli Hanefije s nečim. I to su uglavnom danas jedno od rješenja je po njemu se nastoji da radi i radi se u mnogim zemljama. A to je, po Hanefijama kaže, nije uslov da mora platit baš rodbina. Tri mezeva su na tome. Da mora rodbina od ubice od ubice rodbina da sakupi tu krvarinu. Po Hanefijsku nije uslov rodbina. Nego bila koja grupa koja se dogovori sa njim da će mu pomoć, da će jedni drugi pomagati u, u, u toj stvari. Resme da se napravi grupa neka. Na, neko, na nivou nekog mjesta i kaže mi ćemo izdvajati u ovaj fond toliko i toliko mjesečno para, podes maraka mjesečno kad se god desi neko da treba platiti krvarinu, iz tog fonda uzima nisu ništa rodbinski vezan. uzima se iz tog fonda i plati se krvarina po nefiskom mjesebu je to dozvoljeno a rade po slabom hadisu od ome radijalno koje I to je jedno od rješenja za znači nemoguće a, današnji prekršaji plaćanje kvarne koji postoji u Arabskom svijetu gdje se radi po ovom propisu nemoguće plati osim osim da se radi ovako po hanefijskom mezebu. Tako znači ovo navodi samo kao primjere znači da, umno, da, da se da dođemo do situacije da mnoge mesele Uh, so izgrađene na ono što su radili, man, uh, ispravno je da se moramo vratiti na ono što su radili, a ne fije, da se izvukli iz određenih hadisa, šredskih propisa, značenje i potom tom na naprav a ne samo tekst hadisa. Uh, I da se vratimo sad na temu da, da ne, ne, ne, ne gubimo puno vremena na novim detaljima, a to je, prvo smo rekli da ćemo govoriti o uh, Akide Buhanife. Skraćen govor oko ovoga da je Ebu Hanife Rahimehullah na menheđu u akide na menheđu selefa ovog umeta u, znači, u skoro svim detaljima osim neke stvari detalje, neke pojedinosti koje su mu prigovorene Klašićan primjer, ono koji kristalno jasno pojašnjava akidu, ono o čemu je Ebu Hanife, bo Jusuf i njegove učenice, to je ona takozvana akida Tahavije koju mi imamo, koja se danas izučava u mnogim, mnogim islamskim školama, osim, ako se tumače po ešarijsko-maturidijski knjigama, znači u toj knjizi je kristalno jasno pojašnjeno da je Ebu Hanife i njegovi učenici Abu Yusuf Muhammed ibn Hasher Shaybani da su bili naqidi selefa osim neke stvari koji su pregovore neki detalj jedna ili dvije stvari. Naći ono on akide se na i to su mnogi učenjaci ugumeta prenijeli svojim knjigama to je stvari znači oko koje oko koje skoro nema razilaženja znači da se na imam Ebu Hanife od ostali učenjaka ostala tri imama Mezeba po pitanju akide. E, osim što su stvari pregovorene, spomeničemo te dvije stvari, pre, pre, pregovorene po pitanju, to je u Tavijskoj akidi, u definiciji, u, u poimanju imana, Buhanife bio stava da je iman, ta snijek u bliđenan u ekraovi slan, potraživanje srcem i izgovaranje jezikom, a, a da nije dijela smatra dolaze u iman, i sa time se razlišao sa poimanjem imana, sa, sa, sa, sa selefom ovog umeta, a to je da je selefom ovog umeta, a, znači da stavljaju i a, amel, bil, arkan ili džavari, dijelo, rad, po, rad sa organima tijela da, da, ulazi, da je dijelo ulazi u definiciju imana. Po tom pitanju se on izraško, tako da, da je premsljivit Bhanifede smatrao da, da se iman ne povećava Sa, sa dobrim dijelama, smaniti smanjuje sa grijesima, i to, to je stvar kojima je pregovorena. E, također, stvar koji je baš jedno da mu je pregovorna, a to je da je, imam Ebu Hanifa, ubraju tu akidesku meselu, a to je da je smatra, da je dozvoljeno izaći i zršiti pobunu protiv muslimanskog lodara, a, a, koji, či, a, koji je zulumča, čini zulum, koji je nepravedan. Međutim opetitam on se ni sam izvojio znači od celofog ummeta prvenstveno znači džumhur će neka na tom stavu to, to je taj stav je prevla, prevladao poslije el, poslije trećeg stoljeća u umetu kao opše poznat prihvaćen stav eh, eh, kod učenjaka odnosno eh, sunnata vel džamāta međutim imamo buhanifest nije se izvojio on stav znači mnogo učenjaka pogotovo oni koji su izašli pod hadža protiv hadžadžibni usvabilse na tom stavu da dozvuju izači izla, izvršiti pobunu da se skinu slavci neki namjesnik eh, koji je učenjčari ne Dan. E, također, prigovara se imamo Han, Ebu Hanifi da je on, e, prenešeno je od njeg, da je on bio stava, e, onaj po, poznati, kao lehaliq bil Kur'an, odnosno da je Kur'an stvoren, a da nije, da je, da nije govor Allaha Čilšanu. Međutim, e, znači, prenesene su rivajeti e, kontradiktorni. Jedni potvrđuju to da je bio tog stava, drugi obrnuto tome. Uglavnom, e, ispravno je to što je preneseno u ridosnim predajama od mnogih imama, ehli sunneta a pogotovo Imam Ahmed koji kaže da nije potvrđeno da je Ebu Hanife bio na tom stavu i Lali Kaj u svojoj knjizi Akidijskoj prenosi znači da je ispravno da je Ebu Hanife nije bio na tom stavu. Znači to su otprilike te, te stvari koji su prigovaraju Ebu Hanife da u globalu znači da je bio na stavu u Akidi, na, na, na menheđu, na Akidi Ahli Sunnata i Al-Džamata. I kao što rekao znači to je sačuvano u knjizi El Akida Tahjaviyye. Hanefijskog čenjaka Tahavi koji je napisao uh, moja tekad, znači uvjerenje uh, akidijskog uvjerenja kojim bio Ebu Hanife njegovi učenici, s tim da ovdje treba uh, znači da, da, da su svjesni toga da su, da su sljedbenici Hanefijskog mezeba uh, nakon širenja maturidijske šarijske akide, da su oni da su oni pripisali mnoge stvari Ebu Hanifi koji oni rekaju ni potvrđenog redosobnim predajama da je u stvari potvrđuje njihov onaj eh eh njihovi odrižena skretanje devijacije na, na čemu su uopšteno je opšte poznato da su Maturidije i Asharije takođe znači e, znači to nije tačno znači to to su došli oni koji su posle došli u mezhab hanefijskom mezhabu koji gdje je bilo je opšte opšta stvar da bio raširen Maturidi, Maturidijskim utakama Maturidijsko Maturidijski, Maturidijski, pravac u akidi gdje gosovi bili hanefije Pa toga ođe knjiga koja mu se prepisuje, Fikul Ekber, akideska knjiga, prepisuje vanifi, veliko razdivnašt toga je li to uopšte autor te knjige ili nije autor te knjige ili neki kažu jes, neki nije, jedni kažu neke stvari je on diktirao pa su zapisane, ostale su dodali njegovih učenjica i tako dalje, ona u suštini, znači bez komentara, ona su štini je ispravna, a, osim sa komentarima a, a, maturidija koji su došli poslije sa komentarima te knjige, pa su a, jel, komentare stavali na način maturidisko praca u Akeidi. Uglavnom, Uh, uglavnom po pitanju ovaj, čak i ovo što smo malo prije rekli da je Abu Hanife bio nastava da da djela ne ulazi u definiciju imana prenosi Ibn Abdul Beri Tahavi je prenosi da uh, iz prenosi da, se razumije da se Abu Hanifa vratio sa tog stava da je, da je ostao promijenio stav po to pitanju uglavnom znači, to je to je razimeje govora po pitanju po pitanju uh, akide imama Ebu Hanife uh, rahimehullah uh, što se tiče uh, ovog djela koji govori o O tome kakav je bio Ebu Hanife u hadisu, odnosno da li, bio, da li je bio pouzan ravija, koliko je hadisa preko njega preneseno ili da li je bio slabo Hadisu i tako dalje. Rezim je govora ovom, po ovom pitanju je to da Ebu Hanife da nije bio od muhadisa, da je bio slabo u hadisu. To je zim je govora o tome. I to je ispravan stav i od se prenosi od učenjaka ovog umete od muhadisa. Prenosi se znači, ovaj stav i ošto je poznat. Nije ispravan ono što prenosi el potonji jel, učenjaci hanefijsko mezeba koji, koji su jel, donijeli i iznosili da je on bio, da je bio ima, da je ovo dobro hadis, da je ima njegova knjiga. Znate da je onaj Musa de Buhanif kod nas preveden A pročitaću vam poslije šta kaže jel, šta kaže e, e, Ibn Hibban o toj knjizi, kakvi su hadisi u toj knjizi i tako dalje znači, e, znači rezime govora po tom pitanju znači da je bio slab u hadisu s tim da naravno odmah podvuče znači to ne umanjuje njegov imamet u vjeri u fiku znači ne umanjuje može određeno osobe ka kažemo da je bio slab u hadisu misli se kao ravija I zna se s kojej strane bio slab, to su učenjaci pojasnili. Uh, prvi koji govori, znači, govorimo prvi, znači, uh, navješimo učenjaka koji su govorili o toj temi, recimo imam Bukhari, o svoj knjizi Tarikhul Kabir, kaže, za ibu Hanifu nakon što navodi njegovu njegov biografiju, kaže, kane murđijan seketu anhu, wa an rejhi, wa an hadithi. Kaže, Ka, bio je murđija, odnosno, murđija misli snovu na definiciju imana. Ona, uh, uh, murđet fuqaha, znači, ne džahmije ne murđije one poznati koji su ošli kroz Udalalet, nego to je poznati tzv. murđije Tfukaha koji nisu brajali dijela u definiciju imana. Kao je seket u Anhu, šu, prešutili su govor o njemu, o An-Hadifi, o njegovim stavojima, o An-Hadifi o, o njegovim Hadisima. Što znači ovo, znači ovo u stvar su riječi slabosti imama Ebu Hanifi u Hadisu. Od, od, uh, Ibn Sad svojim tabakatima također navodi, kaže kan, uh, za Ebu Hanif, sam ćemo navesti onaj govor koji govori, jel, ne komplet tekst, nego onaj govor koji govori o nje, njemu kao učenjaku u hadisu. Kan je da'ifem fi Hadis, kaže bio je slab u hadisu. Uh, također, da kutni uh, prenosi da imam Ebu Hanifem bio slab u hadisu. Uh, Abdullah i Mubarak kaže kan Ebu Hanife miskinen fi hadisu kaže kan je bio Ebu Hanife miskin u hadisu znači slab Hadis. hadisu uh, Ibn Ebi Hatim nasio, od sve velikani uh, uh, ovaj oblasti hadisa kaže uh, kaže reva, uh, reva anhu Ibn Mubarak thume tereke bi ahirihi kaže od njega je prenosio hadise Abdullah i Mubarak kaže pa je onda ostavio U, za, u zadnjim dijelu njegovog života ostavio uzimanje, prenošenje hadisa od njega što ukazuje na, jel, na, na slabost također prenosi to od imama Ahmeda da je rekao sa vrudevstvom rancu prenosilaca u knjizi u, knjizi, u kajli kaže u knjizi duafa kaže hadithu ebu hanife daif kaže hadisi ebu hanife hadis ebu hanife je slab uh, zatim uh, muslim uh, autor sahiha Uh, muslimin hađađ, kaže uh, za Ebu Hanifu, kaže mu Hadis al hadisu, lej se lehu uh, kathiru na hadisu, kaže, uh, bio je mu, tarif, ali, mu to znači da je, da u njegovim hadisama bilo poremećaj, kada je prenosi, bilo poremećaj u čemu? U lancu, bilo poremećaj znači uh, ili u tekstu hadisa ili u lancu prenosi laca. Uh, i kaže lejse lehu, lehu kefir hadis nije imao znači nije prenešeno od njeg mnogo hadisa uopšte znači uh, vjerodoslovni hadisa odnosno vidjet ćemo da je, da je jako slabo prenešeno kao što, što navodi Ibn Hibban uh, kaže imam Nesai kaže lejse bil qavi hadis nije kaže jako hadisu što znači da je slab uh, također prenosi se od uh, imama Ahmeda rekao uh, hadisu hudajif njego, njegov hadisu su slabi uh, također prenosi se Nesai na drugom uh, na drugom mjestu također da je, da je rekao da je bio slab uh, pojenta je ovdje postavio se pitanje dobro s kojej strani dolaza slabost njegovog hadisu uh, to je pojasnio pojent, znači ovdje pojasnio to imam uh, imam Nesai i imam znači imam muslim što sam spomenula a to je da je slabost kao što kaže, uh, kaže uh, Nesai min Vehebi kaže uh, ocijenio ga Nesai da je slab sa strani njegova hipsa pamćenja hadisa Kaže, kaže i hadis Ibn Adi i ahrun kaže je muhaddis Adi ostali učenjaci hadisa znači sa strane pamćenja hadisa a ne sa strane adaleta znači adale pravičnosti to znači što znači nema govora to o njegovoj pobožnosti o njegovom znanju nego govori se so ovde da je bio slabog slabog pamćenja hifsa da bi mogao da prenosi ispravno hadis e, u nakon toga Nakon toga, pre, znači, možemo nabranati redom koje je sve dučenjaka rekao da je da je on bio slab u hadisu. E, Pojente ovdje, znači, prenosi se, e, prenosi se od e, Ali ibn Medinja i Jahije ibn Meina da su oni rekli da je Ebu Hanife sikao u hadisu, da je pouzan u, u hadisu. E, međutim, preneseno je od njih i suprotno tome od obojice prenašen da je bio slabuh hadis. Pa se onda to tumači zato što je što su morali, što su oni bili zajedno sa njim u vremenu fitne uh, stva, uh, ono, uh, pitanja stvaranja Kur'ana uh, bili su na, na tom stav zato ima uh, Ahmed el ovaj imao je uh, ignorisao zapravo Hedger prema ova dva muhaddisa uh, nosi učestvovao su u toj fitni uh, uh, kada je bilo kada su bili priseljeni učenjaci da kažu da je Kur'an stvoren pa su ova dva učenjaka znači jedno otomače zašto su on to na jednom mjestu rekli da je pouzan na drugom re rekao da je da je slabog na od njih dvojice je jedino preneseno da su rekli da je pozan, a nema ibreta ono što je preneseno od neki potonjih anefiskih učenjaka koji, koji nisu bili al uh, muhaddisi a preneseno mnogi anefiski učenjaka koji su bili uh, znači koji su bili zaista imami u hadisu također prenijela pre, da je imam da je imam Ebu Hanife bio slab u hadisu Uh, da prenesemo ovdje i to da se ime završio Ibn Hibban kaže u uh, uh, uh, knjizi Kitabul Majruhin u toj knjizi kaže kaže za Buhanifa kaže kane al regulen jadalan zahir al vara lem يكن hadith sinaatuhu kaže uh, bio čovjek koji, koji je se mnogo raspravljao kaže zahrul vara koji je bio bogobojazan manje bio jako bogobojazan lem يكن sina hadith sinaat hadis nije bio njegova struka Hadis nije bio njegova oblast u kojoj bio u je se istakao. Kaže Tarahdasa b 130 hadis. Kaže uh, mesanid ma lahu hadisun fi dunja. Kaže uh, prenose kaže 130 hadisa. A to je ono što imamo Musnad Buhanife, znači što je preveden kod nas. 130 hadisa u tom musnadima. Kaže prenose 130 hadisa. Uh, Karlana sprenosila sa kojih ne, nemaj primera na Donjalku. Kaže, uh, gajruhuma, kaže, ahta minha fi mi'e va išrina haditha. Kaže, pogriješio je u, u tih 130 haditha. Pogriješio je, kaže, u 120 hadisa na proje grešku. Kaže, ima nje kune, aqleba isnadehu au gajrametnehu min hajthu la ja'lem. Kaže ili nije, kaže ili je izmijenio sened, lanost prenosilaca, ili je, ili je tekst hadisa izmijenio, ispremištan mu. kaže min hajtu lajan, kao, kao da ne osjeća, kao da ne zna. E, kaže felema galebe hatavu ala savabihi istahakka terka dehtižaš bidik. Ka, čime kaže prevagno to da puno griješi ovako prenošenje hadisa znači u lancu prenosila si izmijesara ravije, u tekstu hadisa izmijesara teksta hadisa, kaže uh, zaslu, uh, za, zaslužio kaže, da on ne bude dok sa, njim, sa njegovim hadisima kojim prenosi da se ne dokazuje fil ahbar znači u, u, u stvarima koje se prenesu u hadisima. Uh, Znači to je rezime pitanja, znači ovo vam je govor o njegovom usne, znači njegovom usne, znači i ono što ima, znači 120 je slabo, a ono što ima 10, to je, i što kaže jedan drugi učenjak, i to 10 što je potreb potrebno zato što imao u drugim hadisma, znači, potrebno je zato što se slaži sa drugim hadisma, koji je spreneseno u drugim hadisma, a i to 10, pošto on, uh, uh, pošto on ravija ti hadisa, su slabi, Gdje je on ravija, a gdje nije, znači, pošto prenoseni u drugim rivajetima, od drugi e, e, pouzdanijih ravija, ti Hadisu, su i u njima nije pogriješio. E, uglavnom, sada navodimo redom, znači, koji je sve od učenjaka, e, znači, redom da navodimo Sufjana teorija i ovi, znači, ostalim u koji svi rekli, svi su, uglavnom, znači, mu hadisi poznati, velikani hadisa, složno kod toga da je Ebu Hanife bio slab u hadisu. Spominio sam je onaj odvojicu koji, oko koji se prenosi različit i stavio po tom pitanju. E, nakon ovo na dolazi, znači da završimo temu govora o hanefijskom mezebom. Naravno, opet podlači, znači, to što je Ebu Hanife bio slab u hadisu, to ne manjuju njegov iman, imamet kao imama u, u, u, u vjeri, velikog učenjaka, e, naravno, i to u stvari govori da se on u stvari i jest isto kao u fiku, a ne u hadisu. I on se u teme različit od ostala tri imama mezeba. Da sad vratimo, znači da rezimiramo govor o Hanefijskom mezebu Vrlo bitne stvari, to je da ono što je preneseno od Hanefijskog mezeba Znači to je bio prvi mezeb od četiri mezeba Zasluge sve pripadaju Muhammed ibn Hasanu Šajbanju On je zabilježio, zapisao Hanefijski mezeb I to zabilježene Hanefijski mezeb Prvo zovu se jedna dio, jedne knjige koje se zove Mesailu Usul mesele koji su temelji osnov. U tim, u, u te mesajlu usul uh, Mohamed ibn Hasan Šebani napisao šest, ne manje više nego šest knjiga, marun knjiga. Šest knjiga. Prva zove Mepsut, druga Džamil, Saqir, treća Džamil, Kebir, uh, četvrta Zijadat, uh, peta Seirul Saqir uh, i šesta Seirul Kebir. Znači, to što je u tim knjigama, što je naveo Mohamed i Šebani, to je hanefijski mezep, to je osnov hanefijskog mezepa a uh, većinu ti knjiga sve što zapisao i izlo, iz, zapisao izložio je na uh, odnosno pročitao je Ebu Yusufu i Ebu Yusuf je to potvrdio da je to preneseno od Ebu Hanife od Ebu Hanife i onda mesele mno, meselesu se razišli Ebu Yusuf i Muhammed Ba se razišli od Ebu Hanife Znači, neki učenjaci govori da je to, da je znači, jedna trećina me, hanefijskog mezeba nije ono na čemu Ebu Hanife, nego na čemu je Ebu Jusuf ili Muhammed i Asa ili njih i bojica zajedno. Znači, ovo je osnov hanefijskog mezeba što je došlo u ove šest knjiga. Uh, Poslije toga su na, napisane knjige koje zove Mesailu Nevarid, znači uh, rijetke mesele koje su, koje su pridodate Hanefijskom mezobu ili Fetava il Vakijat ili neke koje su došle kao rezultat fetvi i neki događaja koji su dešavale kroz istoriju umeta. Uglavnom, ovi šest knjiga koje su naveo malo prije, koje je napisao Mohamed Maseša i Bani, je sakupio uh, učenja Hakim Shahid tako bilo ime, u knjize El Kafi. A, a tu knjigu je komentarisao poznati veliki učenjak Esarahsi u knjizi koja se zove El Mepsut. I onda uh, zadnji, znači ćemo završati, znači ta knjiga Mepsute smatra knjiga Mu'atemetul Mezeb. Znači kad neko kaže, hoće da kaže Hanefijski Mezeb po tom tom pitanju uh, je takav. Ako se nije vratio na ovu knjigu Mepsut, nije sigurno da to je Mezeb. Zašto? Zato što ćemo naći da u mnogim pitanjima Hanefijski Mezeb prenose više stavova. Unutar mezeba se prenosi više stavov. Pa čak se raziđu, njacu, nije to samo hanefijskom mezebima, to, to je takva je, je stav u drugim mezebima. Znači, da ima po dva, tri stava po jednom tistom pitanju. Uh, ili se raziđa Ebu Hanife sa ostala dva imama, ili Ebu Jusuf sa Ebu Hanifom i Muhammeden sa Šebanom, pa se onda pitaju što bro, šta je mezeb od njih. Znači, e, e, kako znamo koji čiji je stav prevagnuo da on, on mezev hanefijski. Uh, uglavnom, znači, ovo što je zapisano u ovoj knjiži... Sarahsija, znači to je osnovan Hanefijsko mezeba. E, poslije toga napisane su e, takozvani metnovi. To su kraće knjige gdje je skraćeno samo stavovi, bez argumentata dokada za pojašnjenja, stavovi mezeba, napisano su određene knjige koje se zovu metnovi, znači skraćene e, knjige kojima sačuvam mezeb. I koje su osnovne knjige o mezebom. Prva od tih knjiga je Elviqaye. Znači ona je prva o sadršerija tako im je to učio Jakob bilo. Nakon toga još poznati Muhtasar Kuduri. Ovaj metn znači on je najpoznati i najviše se komentarisao nefiskom na mezep. Naći Muhtasar Kuduri. Uh, uglavnom, ova knjiga znači, ka, uh, je, kada očemo, kažemo, sto posto se vratile na mezeb, znači, čovjek kaže u ovoj knjizi našao da je po tom pitanju da su rekli da je hanefijski mezeb, znači, onda znaš sigurno da je hanefijski mezeb. Mohtesar Kuduri, Viqaye, poslije toga Kenzu de Qajk, poslije toga znači, Mohtar Lilfetva, to je četvrta i peta knjiga Mežmal Bahrein. Znači, to su ti osnovne knjige hanefijskog mezeba u kojima sačuvan stavovi vrlo bitno. hanefij znači, Zato kada neko dođe, kaže, pripiši Hanefijskom mezebu neki stav, a ne vrati se na ove osnovne knjige, nije to poluzano, nije sigurno da to stav, jer, jer kroz, kroz vrijeme promijenili se mnogi stavovi unutar Hanefijskom mezeba. Po Hanefijskom ezebu... Naš znači, imamo mnoge mesele koje u početku nisu bile dozvoljene, a sad su dozvoljene. Recimo, e, osnovu hanefijskom mezebu da nije dozvoljeno plaćati, e, imamo i moezinu zato što što imamete i moe e, što obolje posu mezina. To pa hanefijskom mezebu to ja sasvim nije dozvoljao. Međutim potom učenjaci iz mezeba su dozvolu, zato što ne može niko naš da biti imam ili da će biti moezna, a da mu ne plati. Pa je to promijenjeno. I takve mesela ima mnogo. I da neko ne dođe kaže pa hanefijski onaj pom pom pita da dozvolim plati imam, platu da ima. Naci ne to je znači to je pot, stav potonjih učenjaka Mezeba a prvi stav je ovo što nalazimo na znači kod učenjaka Mezeba u ovim poznatima što je od cenovo debuhanife Muhameda Šejbanija Ebu Jusufa ili Zufera ili Hasana b Zijada Znači, ovo zato kažemo, zato su bitne te knjige. Kada neko od učeni prenosi stav hanefijskog mezheba, i ne samo hanefijsko, vi ćeo poslije druge mezheba, a ne vrati se na pouzdane knjige mezeba, nije sigurno da je to, da je to, da je to stav hanefijskog mezeba. Kao što recimo danas poznato da se kaže hanefijski mezheb po pitanju abortusa je da nije dozvoljno učiniti abortus. To nije tačno, to je laž. Hanefijski mezheb je da je dozvoljno da žena učini abortus sve dok joj se šta? Dok se ne To je Hanefis, stav Hanefijskog mezeba. Kod potođu Čenjaka je provagnuo ovaj drugi stav. Na čemu su stvar samo bili maliki, maliki. Ovo ostale tri mezeba se izdvojili po pitanju borcica. A kod nas danas kad priča borcu prenose kao da je žma u Čenjaka natim da nije dozvoljena abortus uopšte. Većine u Čenjaka ovog umetra dozvoljena abortus sve dok se djetetu ne udahne duša. A onda kad se udahne duša i to je pitanje za sebe. Znači, zbog toga je to bitno kada govorim o mpita, znači kove ko stvari, ne znam, kovo ko nije učio u školu, ko nije učavao ili kod ili u školama ili kod učenjaka iz iz tog mezeba, znači u ovim stvarima može doći sa takozvanim garajiba sa čudnim stvarima, misli da je to nešto od, od mezeba, da su to rekli učenjaci, a u stvari budi suprotno tome. I zato je vrlo, znači nezavdno opasno, i čovjek se može provaliti sa strane da priđeš a pripisuje što mezebu, a u stvari ne vraća se na ispravni pouzane takozvani kutub muatameda. Znači knjige koje su pouzane unutar učenia Mezeba da su to knjige Hanefisku Mezeba. Uh, a, a ni ispa da neko kaže, čeka, ja sam vratio, kaže na knjigu Hašit ibn Abidin. Vratio knjigu da Badaju sa Sana od Sananja, ovo od, od od Ibn Abidina. Poznate knjige, velike knjige, zlatne knjige. Međutim, u tim knjigama se prenosi mnoštvo stavova po istom pitanju unutar Mezeba. Iz raznih knjiga, ne mršocient, i unutar tri knjige se prenosi i kaže različite pom pitanju šta je Mezeb, je lovo i lovo i lono. I ono samo čovjeka može još išći izbuniti. Uglavnom, znači, narav te, te, te knjige se mora vratiti ili komentare te knjiga, kao što je poznata danas, jako fina, jako dobra knjiga, knjiga nije nešto posebno, ni velika, El ihtijar li tali li muhtar, to je, jedna, znači, to je komentar ovi El muhtar li, li, li fetava, znači, koja je sačuvan, znači, zvančni stav Hanefijskog mezeba a uh, uh, znači ikhtiyar uh, li tadil muhtar knjiga koje se može naći zvanice stav hanefiske umezeva od knjiga koje su jako bitne jako dobre koje se vraćaju unutar hanefiskog koje se vraćaju na argumente i dok, uh, dokazuju uh, dokazuju stvari sa šerijskom metodom iz Kur'ana i Suneta riječi mashaba zašto je ubitno spominjem zato pa ste uh, kada kada je ovaj umet nagi o slijeđenju mezheba. Ostavili su komentari sanje osim nekih mezebi. spomeničemo to in šala, su dokazivanje stavova fikski sa Koranom, Hadisom, nego dovoljno samo da kažu da je to rekao ima mezeba, ili njegovi pouzdani veliki, veliki učenici. Uh, Ovo govore u stvari tom, uh, šta je to mahana kod mezeba. Da se više nisu vraćali na Kur'an, na sunet, nego se vraćali šta je rekao imam. Je to rekao? To je tako. Da se to slaže s Kur'anom, sunetom, ne slaže, to, to kaže nisti, kaže Znate, ona je poznata ti Kaže, ko si ti da ti danas dužeš kaže je li on pogodio potrefio? Je, kaže, ko on nije znao za taj a i za taj hadis, pa ti je došao ko bi ja učeniji od nje, kažeš on, hadis govori jedno, ajet jedno, a ovaj ima mezeba govori drugo. Kako si ti, bolno? ti imaš nego znanje, ti sve, pa unika, on je to imao u malo noktu, ko si da dođeš kada to? Međutim, nije tako, jel? Svači, ko, svači stav od imama, bilo koje učenjaka, nije dokaz sam po sebi, nego moramo ima dokaz kod nas uneti za ono što on rekao. I da u tome je veličina ove vjere. I zato je dobro učiti vjeru na osnovu argumenta iz Kur'ana i Suneta i ono što je preneseno od shaba ovog umeta. Od, od velike, dobrih knjiga u Hanefijskom ezebju, ova takozvana Bedaja Sanaja, znači pozna, poznata velika knjiga, to je jedna od najljepših knjiga po pitanju po pitanju dan danas joj, onaj, odaju odaju čast i slavu toj knjizi da je da jedan najljepši najnaučniji način e, napravio raspored knjige inače Hanefije se izdvojilo otjem on prošon prvi ovaj zasnovali mezhabi prvi on se zasnovao to, u tome da napravi e, podjelu mesela podjela pitanja znači e, sve ostali mezhabi su došli uzeli od njih posudli, ukrali od njih Hanefis prvi doš u tome da podijeli pogled taharet namaz ovo ono znači nije to bilo lako Znači, to je, bilo je tu velikog truda da se to uradi, pa su onda drugi meze bi došli naslijedni tu od njih. Naravno, samo izgradna svoj način, drugačiji način, sa, po, po pitanju aglomitiranja i tetiranja time sela. Znači, to je jedna, jedna prelijepa, jedna, jedna divna knjiga po pitanju kako je ona raspoređena. na Raspoređen po pitanju, kao da je kao da je živio savremenu dobu na nekom universitetu, Uh, islamskoj lovo, nije bitno kojim znači kao da živi on i danas piše ovaj knizu uh, knjigu tako je tako je znači uh, taka stil načini pisanja nevjerovatno znači raspored argumentiranja podjela i ovoga ono znači to je to je čovjek da se zadivi na načinu pisanja ove knjige uh, od učenjaka i to da zapamte znači učenjaka in da uno terhanefisko meza inače učenjaci su ovaj uh, bili jako gorljivi i slijepo stilili ono što mezebu Ako je to rečeno mezo presno Abu Hanife boju ustva Muhameda to je kapak nema šta tu, šta, šta više pričati. Iše su u krajnost potom pitanju. do, do takvog slijepo sledeći ne može znači drugi meziba. U tome se izvodi unutar hanefijskom mezebe zonda se dva učenjaka. A to je Ibn Humam sa svojom knjigom Fatul Kadir u kojoj on kad spomine jedna također velika dobra knjiga, kada, kada obrađuje određenu meselu Hanefijskom mezijepu, pa kaže, na, spominje u toj knjizi argumente, skoro anaj suneta, za, ono su za, za stavove koje su oni iznosili. Pa ako nađe da se nešto ne slaže sa hadisom, so oni kaže bliže je da je ovako ispravlije ovako. Naginjao je, znači, ono što došlo u ajetu ili hadisu, naginjao je tom stavu ako se soprostavlja Hanefijskom mezijepu. Bez oba što se soprostavlja Hanefijsk također u tome se je izvojio Imam Tahavi Imam Tahavi je također znač, to je dva očenjaka Imam, imam Tahavi koji se je izvojili u tome da su oni imali hrabrosti i što je da kaže kad nešto nema argumenta nema argumenta i argumenti na suprotnoj strani Nač oni su oni su izdvojili za razsko dosta učenjaka gdje nije bilo raspravi kad se nešto kaže da je to od, od mezeba i da preneso od nefiskog mezeba. E, Takođe poznata knjiga iz oblasti uh, uh, ajeta je sa kojom se arg argumentira Ahkamul Ayat, je knjiga od Džesasa Hamul ah Koran, a od knjiga koja je zabilježena hadise sa kojima dokazuje svoje argumente od Gaznavija Hadisu Ahkam, knjiga se tako zove. Naravno ovaj komentari hadijske knjiga, u njima se izdvojio Mushkilul Athar Tahavi, Imanul Athar obe knjige Havi ili Umdatul Qari uh, komentar Buhari od Ainiya Knjiga također koja izgrađena na šerijskom metu a to je Lubab, knjiga koja zove Lubab, e, ima također e, knjiga Al-Muwatta, Ihtilaf ul-fuqaha, to su neke knjige u kojima su isla, ovaj anefijski učenjaci došli sa argumentiranjem svojih stavova koji koji imaju u svojim knjigama. A inače znači u mnogim knjigama oni kad na ovaj dođu, ne, ne, ne kao da drže samo uopšteno je spomenu argumente dokaza, kao da ja tu šta tu spominjam, znači jel tu pre svega odimam Ibn Safa mali ne šta ti jel, jel tu ispravno slaže sa hadisom, ne slaže i tako dalje. Takav je bio kod njih jel, a, takav način. E, Ko se bavi i vraća na hanefijske knjige, on mora imat, vladat nekom terminologijom. U hanefijskih knjigama kaže, kad ka se kaže, zato trojica i mama nešto rekli, a ime se lase. Na koga on misli, ime se lase? znači mislijo na Ebu Hanifu, Ebu Jusfa i Mohameda Hasada Šajbanja. Kaže šeikhan, ime te skračence neke, da ne postavljeno imene ponavlja, kaže, tale šeikhan, kažu dva šeikha, ko smo dva šeikha, to je Ebu Hanife i Ebu Jusuf, kaže, kale sahiban, dvojca sahiba, kažu, ko je sahiba, drugova, koji drugova, nači Ebu Jusif i Mohameda Šajbanja, prijatelji od Ebu Hanife, kale tarefan, Tarefan znači dva krajnosti, kod s krajnosti? Ebu Hanife i Muhammed Haastad Šajbani. Tu u Teremeliku mora čovjek poznao da bi mogao prepisati ko je ko od njih rekao šta. A to se nalazi u knjigama. Ili kad kažu Sadrl Eul, prvi dio ovaj umeta, Sadrl, znači početni dio umeta, na koga on tu misli? Kad kažu Selef ovog umeta, kod njih Selef umeta to znači sebe njaci koji bili do Muhammedem Haastad Šajbanija ko nije dotas elef a kaže onda Halef je, kaže od Muhameda Šejbanija do Halvana učenjaka, koji je živio če, do 156. godine a kaže mutaherun potronji učenjaci ovog umeta to u njihovim knjigama se tako tretira kaže to su kaže boteherun e, kaže sve do 693. godine a oni posle toga su, znači to su ovi može se re savremeni učeniaci učeniaci alefiskog znači pa onda po onju skoni po, po imenu učeniac Sadrušerija Šemsudin Sadrul Islam Fahrul Islam to su imena e, znači to su nadinci učeniaka Čovjek mora znat na kojih učenjaca misli, kad znaš kojih učenjaka onda znaš na kojih knjizi rekao, znači to je jako komplikovano. Čovjek mora ove stvari učiti, mora se znat u knjigama gdje naći to tumačenje toga, da se mogao obaviti znači vraćati na knjige Hanefijskog mezheba. Iste ime smo završili znači ovaj ovaj neki el uh, suštine onoga što se ima reči ili treba reči za hanefijski mezep. Molim Allah dželšano da nam ukabuli ovo i da ovo bude dokaz uh, za nas a ne protiv nas i da na poveća fiqi razumijevanje ovih stvari uh, uh, znači pojmaje uh, fiqa i mezeba razilaženje u fiksnim stvarima. Svane k Allahumma ve bihamdika šadadta ente istakbir ka tu bulik. and